Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Winn i Ja, välkommen till Fredagsfrannan, morgon till Radio Talkshow på... Hits FM 97,8 Summen byggd. God morgon Johanna. God morgon. Du, jag tänkte faktiskt att vi börjar så här idag bara några takter. <fört> Det där hade jag hoppats att vi skulle slippa spela, men det där var ju för att ja, just stöd, vårt stöd till Ukraina, mm. då är det ett år sedan Ryssland startade sitt anfallskrig mm. mot Ukraina. Vi spelade ju den här nationalsdagen, ja. om det var på årsdagen kanske, jag vet ja, inte. När kriget bröt ut. Men kunde du, vi ana då att det skulle pågå i ett år? Trodde mm, vi det? Alltså, ja, men, krig håller ju oftast på. Alltså, oftast det där, så fort de bestämmer sig för att det ska vara en blixtaktion som ska vara klar på några dagar. Mm. Alltså Vietnam, ja. eh, Afghanistan, mm, ja. alltså, Kuwait. Alltså, allt så, så, så, så håller det ju på hur jävla länge som helst. Mm. Men alltså, han, han, han var ju bindgalen från början men han har fan blivit ännu tokigare. Alltså. Ja, och det är väl inte bara... Det hänger ju inte bara på honom. Nej, det är ju man det som är, det är så jävla liksom otäckt. För hade liksom hela här. regimen. Ja. Så, så, även om han skulle dö i alla fall ja. så tror jag inte kriget slutar med det, här, tyvärr. Mm. Nog... Han bara bläddrade i, i svenska nu på morgonen. Men det var ett, ett ganska stort rapportage, eller långt rapportage med mycket bilder och så här från Ukraina. Mm. Och från, det är så ja, nära. Och det är så konstigt för det är så, långt, oh. det är så långt bort i ens vardag. Men geografiskt är det ju så. Ja, ah. ah, och det är ju ett sådant jävligt stort land, alltså mm. ytan. Ja, mm. Så vi jag, jag har en kompis som jobbar på Väderstad mm. och han säger att ja, alltså, vi levererar ju en hel del jordbruksmaskiner nu. För att det, alltså, vissa delar av Ukraina är ju inte alls berörda av krig. De, Nej, alltså, precis. De, alla är väl berörda av krig ja. självklart, men, men liksom alltså, där pågår det vanliga arbetet. Ja, tack så, och, så. och lov för ah. vi är ju väldigt beroende av ah, något, ja. något. Men, ja, vad kul för aber, er att få, få vakna upp till det här ja, mysiga. Liksom. Men, det, men det här är en reality, whatever. eller Ja, ja det är ju det. Ja, det, är ju det. Ja, men jag måste bara inflika ja, att ja. jag av en händelse för några veckor sedan hittade en bok i bokhyllan av Jules Verne heter han, va? Ah, franska. Chilverne. Ah, Chilverne. Ah, ah. Jules Verne. Ah, Jules Verne. Ja, men, ah, ah, ja, men jag känner inte en Sarens Kurir, ah. en klassiker. Ah. Och den utspelar sig i, i ah, det. Ryssland. Ah. Och, och då är den ryska... Han är jä... han är... Alltså de böckerna är så fruktansvärt. Ah, de läs... Ja, den är fruktansvärt Jata. bra. Men då, då är ah. ju den ryska Saren god. Ah. Och så skickar han iväg sin Kurir liksom, som ska genom Sibirien. Alltså de här ah, avstånden ah, i detta ah, gigantiska ah, land och hästar bara liksom stupor, han bara trötter ah, ut och ja, men ah, den är så, Sarens kurir av ah, hette författaren, säger Chulverne. det ja, det var ju han som skrev gjorde en världsförserie på 80 ja, dagar ja, den är linsan. också väldigt läsvärd ja, om ni inte har läst det är jättebra högläsningsböcker Alltså kanske inte så en skrid, kanske, Men men, men jord runt 80 dagar och, och en värld ja, som ser under vara. havet och så. Ja. Det är jättebra högläsande om man funderar på vad fan ska man läsa för ungarna mm, Det ska vara lite, inte 6 år, 9 år. Nej. Har de mobiltelefon då kan man läsa. <laughs> För då? Det är har har alla de sexåringar. Ja. Ja, du, äh, ja, vad kul. Jag tänkte så här: Jag ska spela lite ny musik. Nej, det <laughs> är varje gång du säger så. Jo, så men det, det här är jättefärskt. Jag tycker det är skitkonstigt men lyssna på det här. Det här är mm. bra. Nu kör vi. Baby walks around. Du lyssnar på fredagsskallan. Det där var alldeles ny musik. Känner det var häftigt det var? Nej, ja, den var inte så bra. Jag tycker att när du ska spela ny musik, när du ja. känner för det, då är det bättre ja. att jag får välja så kan du välja de gamla låtena. För det var ju tjej och det var nytt. Jag tyckte ja. det var jättebra. Ja. <laughs> Okej. Okay. Okay. Du idag Tack. har Mats och Mattias namn, Känner Aha. vi någon Mats ja, och Mattias? Mattias heter ju ja. min bror och Mats Aha, känner det. jag några stycken. Ja, Mattias så jag... heter ju din bror. sms lite här Ja, det är, ju, det är ju. Det är ett ganska vanligt namn. Fast inte nu, kanske. Man Nej, du men inte... det var väl här 70. Ja. Marcus och Mattias är födda ja. på 70-talet. Ja, jag har en kompis som heter Mats Han är född på, på 50-talet. Ja. Mats det är samma ju liksom en nyare version av Mattias. Mattias är så avskamad ja, liksom. ja, mm. Fanns i Sverige sedan 1200-talet och sånt där. Mm och Mats är lite kom från talet känns det som. ja <laughs> någonting så. Ja, men mm. temadagar då. Uh -huh. ja, men det är så Vad roligt för det? det här är för nu ska jag se det det har två temadagar idag. Jag måste sitta mm. på pappret för jag kommer faktiskt inte ihåg den gärna. Sverigefinnarnas dag tycker jag också sen, Ja, det är kul. Det är, du, det är ju, Vi känner igen. Eh, ja, själv sen, sen inte glömma bort att Sverigefinnarna. Det var ju liksom det var ju de som hjälpt oss. Väldigt mycket att, att, att bli en, en, en stor nation eh, industriellt. Alltså titta Eskilstuna Västerås, det är ju du, mer finare än en... Ja, än, än, äh, nej, det är det ju inte. Och gör en jättegod alltså. lakris i Finland. Ja, sen, men sen, ja. annars har de rätt i mat om jag ska bli riktigt där i Finland. Alltså, Kommer du när vi blir bjudna? Vi känner ju finland, ja, så vi ja, jobbar de här fantastiska... Ja, hon bjöd oss på Memma. En, en påske, ja, en delikatess som ja. Och vi var tvungna hade... att hålla masken. Ja, den var, det, var konstigt. det var brutalt. Det var en brun sör asfalt. Sörja. Varm asfalt som man brände sig på. Kall var den kanske. Det kommer inte ens hålla ja, men den var kall. Men så var det grädde till någonting. Ja, så, så. det var ju som att äta sand. Ja, just det. Ja, som... var jättegott <laughs> Ja, men det var spännande. Det, ja, var inte, det satt nej, i fyra spår och ja, jag har inte glömt ja, det. Nej, det är så. Men fast du kom till den många gånger. Jag hade inte glömt det. det. Men sen har vi också internationella mm. EBM-dagen. Vad är det? Ja, jag tror det var liksom den här Eko mot brottsli alltså ja. Ekonomisk brottslighetsmyndigheten. Men det är det inte. Utan det är en dag tillägnad Electronic Body music Elektronik body ja. music. Eller hur, du ser ut precis som ett lika äh. stort frågetecken så, ja, så. så jag var ju tvungen, vad fan är det för någonting ja, då? Så då, då, då ska jag bara ge ett exempel på Jag kommer inte ihåg vilken den där Jo, den där var det tror jag det här, det här är elektronisk bodymusik Ja, kroppsmusik Ja, det börjar lite soft sådär ja. Men alltså, då tänker man, där kan ju vara vem fan som helst Det kan vara, vad heter det Någon Dylan som vill lyssna på förut <laughs> Men sen nu jävla börjar det Oj, oj, oj. Wow. Ja, sakta ja, men säkert. Men filmmusik tycker jag så här. Ja, filmmusik. Ja, ja, bio, ja. ja. Alltså det här, är, ja. det här är musikgenre alltså. Ja, mm. ja den, den heter E. och det, vi firar den idag ja, nu. Ja, jag, ja, så här, ja, så. ja, ja, Men det är så här. Det här den, den uppstod i början på 80-talet. med fläntning från British ja, Industrial. Det, det så det är liksom känna. det är syntar och sånt alltså. Så jag gillar ju syntmusik. Gör det? Ja, ja. Ja men det här är lite fint tycker jag. Visst är det inte den här genren fanns? Det var ja. helt en helt ny värld som öppnade efter mig. Oomf! Oomf! Jag tycker att de skulle kunna ha reklam för det här. Oomf! Oomf! Oomf! Ja, det. här jag ska jag ska. Uh... <skratt> ja, men det här var ju bättre än hon, Dylan. <skratt> ja, ja, det ser jag. Det här jag ser ju det. Dylan, var det du som hade valt? Eller, Nej! Eller <skratt> ja, du hade inte valt men du ville ha. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, vill jag inte. <skratt> <skratt> ja, vi vi, vi vi vi gör så här. Oh. I lag ja. om doser känner jag. Ja, men, ja, men jag gillade det. Där. Men det var faktiskt så här: det var en tysk som hette Ralf Hübner, ja. som 1978 myntade begreppet när han beskrev kraftverksmusik. eller ja, något men annat Så fattar man ju. Det var fall, ju lite då. tyskt över ja, hela. Ja, det var, det var nog kanske en tysk grupp till och med också. Den hette. Nej, det vet jag inte. Den hette Threes. Sorry. Frontline Assembly hette gruppen okay. det, var det, där. det var inte den andra Nä. gruppen nej. Jo, ja, men det var temadagarna Kul, ja Men det var väl bra grejer, förra veckan var det ju ingen temadag Det var ju Det var uh, tonhetstjänst Kommer du ihåg vad det, det vi vi... på lördag? Nej Det var ju fotans dag ja, Just det, hur firar fortansdag. du den? den hela uh, dagen det? Nej, nu så gjorde jag fel, Vänta, förlåt Den där Jag har så, jag har så många knappar här, uh, här Ja! Ja, det är ju det här lilla segmentet där vi liksom pratar om vardagsbetraktelser. Och i den här veckan är det du, Johanna. Ja, men alltså jag hade egentligen två. Ja. Men den ena men jag tror jag, hade redan tatt. Ja, den tror jag faktiskt att den har. Ja, jag tar den inte tatt. Men då är det, så här. det här tror jag folk kan känna igen sig i. Ja. På jobbet, jag har ju kontor här i stan. Och varje morgon när jag kommer till jobbet går jag in på mitt kontor och så tar jag kaffekoppen som står på skrivbordet från gårdagen ja. och så kilar jag upp för trappan upp i köket. Och så ställer jag den smutsiga diskmaskinen. Och sen sträcker jag mig upp för att ta en ny kopp i skåpet A. ovanför kranen. Så, och sen så ska jag ta kaffe i kaffe, maten. Nu har de bytt plats. A. Så kopparna är i nederskåpet jämte av där man har sophinken. Okay. Och då tänker man ju så här. Det tog ju inte så jättelång tid för mig att för första gången lära mig att kattskoppar går... upp? Nej. Men, nu, men alltså, att nu, lära om. I veckor så springer jag upp med min kaffekopp, ställer ja. den smutsiga i diskmaskinen, sträcker mig upp, öppnar skåpet och så här du vet, bara någon sån här millisekund bara äh, ja, just det, just det. Ja. nej. Och så måste jag böja mig ner. ja, där är de ju. Ja. I veckor. Ja, jag känner igen. Ja, men hur länge? kommer det här men, pågå och är det liksom muskelminnet som springer före? Ja, men tänk om det jag sa, vi har så svårt att lära nytt. Om vi har lärt oss något, du kanske Nej, därför jag är är ju liksom sålt. Det är inte så här... 400 år. Alltså jag vill tänka ja, liksom. Fast det är så jävla. Roligt. Nej, jag tvekar, men ja. det är helt fast. Alltså att jag, ja, jag stannar liksom det, inte Men jag har så här på, vi har en, en hatthylla i hallen och där är, är stoppar jag in skohornat. Mm. Och jag, jag har liksom en mer aggressiv inställning, för när jag sträcker mig efter skorna, ja. och så är inte det där, Nej. då tänker jag så här, fan att tagit. de aldrig kan stoppa tillbaka grejerna. Det är alltid någon annans fel, det har jag om. Och då tittar jag upp och så säger ja, den låg fem centimeter liksom, Tyvärr, ja, mm. man skäms ju. Ja men, ja. Det Nej, men det var... jag tycker bara det är så spännande, alltså vad är det som gör, för att kroppen ja. är ju före huvudet någonstans. Jag, jag tycker det ska bli så spännande, så den dagen jag för första gången kommer till jobbet, ställer mig smutsiga kopp och ja. diskmaskiner och sen böjer mig ner för att ta ut en mugg, den, den liksom ska man ju som liksom pricka i Långt till det kommer att ta. Liksom. Men tror du inte att du kommer göra det nu i och med att du själv har medveten gjort ja, det, nu berättat liksom om det att du har fått ut det ur systemet. Pratat om det, kanske. Det är spännande att se. Ja. Mm. Ja, det, där var ju rätt, det var ju rätt intressant för det varas Jag ja. tror att många känner. Igen sig ja, i det men där. det är liksom lite konstigt. Det är därför det blir så himla stökigt om man ska börja byta plats på saker hemma. Och då undrar jag, vad fan har de flyttat dem på kopparna? för? Ja, nej men de flyttar inte de köpte nya koppar. Som betydligt, inte ja, betydligt fler för vi är aha, fler aha, okay. i aha, huset okay. nu. Så det var helt förståeligt. Liksom. Vet, vet du vad min första reaktion var egentligen? Nej. Varför sköljer jag inte bara ur morgonen och, och, och fyller på kaffe ah, igen? Men ibland så är Rasmus där på eftermiddagarna kan ju inte dricka kopp. Dricka, Aha, ja. vad äckligt. Vi är visserligen ah, gifta, men någonstans går ah, gränsen. Någonstans på gränsen. Ja. Ja. ja, det kan jag hålla med om. Jag har liksom en, markat med turs på min kaffekopp vad som är drick, min drickgyta. Nej, jag ah, skojar. Yes, nej, skoj. men alla så brukar det vara att söta små läppstiftsmärken efter min sida. Ja, <haha>, det kan jag tänka mig. Mm. Min med! <haha, <haha, det här är bra, ja, då. Nu, nu ska vi spela en låt, mm. och sen ska vi bjuda in. Dagens, det yes, ja, det är på Tinder. gäst yes i den här mm. jädra kakafonin. Eh, vad blir det nu då? Ja, det, kaka. det är något. Den heter Kaka Jag ser inte riktigt vad gruppen heter. Men den okay. grejen heter Låtta. Okay. Den är också ny. Do yeah. Friday brunch Nu lyssnar på Fedaskralla Ja Det där var Oh, vilket eko yeah, Så nu är vi tillbaka i rummet <laughs> vi var ute... ja, men... det, Nej, Det där var också något nytt uh, Som hette i någonting Jag kommer inte ihåg uh, Så det, nu är det färdigt färdigt med det nya, för nu ska vi prata gammalt faktiskt, eller återbruket. det tänker ja, jag. Ja, det här är ju bara det är ja. så mycket med dagens gäst som, som liksom appellerar ja. till våra intressen. det här ja. är som företagande och grön omställning och det är ja. unga ja. Bygg. Bygg. Ja. bygg bygg, det är inte ja. Ja. Ja. Ja. Men, ja, men skitsamma, varmt välkommen, Glenn nej, Glenn Larsson, ja. tänker tacka, jag får säga brorsans namn ja, ja. Ja. välkommen! Ja. I tacka. Tronos heter alla Glenn. Nej, det i Tronos. <laughs> Jag har bara testat har testat. Nej, det gör vi de inte Nej. Men du, jag brukar alltid börja Och fråga gästerna hur det känns Liksom att vara uppe tidigt på morgonen En så vi ju nästan när de kommer hit Men du är ju pigg som en mört. Ingo äh. dig i din bransch och vara morgonpigg Pigg och pigg, det är hårt <laughs> Du var nog upp tidigt Ja, med jobbet. ja. ja men så är det För du är, Vad är du, vad jobbar du som? Jag är ju egenföretagare, jag Har har eget byggeföretag. Och du utbildar snickare Ja, ja fullvis minasitt fick ju veta i i pausen här. Ja amen. Ja. Hur var det är du är du är du, du Bo liksom? Eh Ydrevo. Öv en hästra. så så långt ifrån är det inte. Nej precis. Men idag är du tränar hos Bo. När blev du tränar ja du var är det 2002 2003. Ja, ja. ja. Hur många generationer ska man liksom ha bort i kommunen för att räkna sig så? I Buxholm är det fem. Ja, okay. att du... Ja, du har ju lite. Det finns ju hopp om ja. då att Ja men sorry. sorry. Ja. Ja. Men du, eh, snickade alltså då och du har varit i branschen ganska länge. Ja, 19 år nu. 19 år. Och du, när du tog studenten, bara startade du eget företag och bara drog igång på en gång? Eller nej, nej Gunnar, nej. utan Eget företag har jag haft sedan fem år tillbaka. Så att... Och innan dess, vad har du gjort då, då? Jag jobbade på ett lite mindre familjeföretag som sysslade med byggnadsvård och ja, lite kyrkor och äldre byggnader mest. Ja, mm. Och så... då, byggnad, så då är det så här, reparera med Och restaurera, då blir det ja. finelira liksom. Ja men så var det, liksom, lite gammalt Hantverk mm. helt enkelt mm. Och det var en bra grund ändå Att mm. ha med sig Och lära sig hur det funkar mm. Vill du alltid bli snäckare? Var det liksom, du var grad, var det du drömde om? Ja. Eller? Det må jag väl ändå säga, för Farsan var väl händig och grejer ja. liksom alltid hemma med olika byggprojekt och så. så. Ja. ja, men det, det väl just det här skapandet har väl alltid funnits ja. i alla fall. Var det lätt att få jobb efter studenten? Hur var, hur var marknaden då? när du Vilket år tog du studenten? 2003. Ja, hur var det då? Ja, men det tror jag väl ändå, för jag tror väl alla i våran klass i alla fall fick mm. jobb direkt efter mm. studenten. Mm. Så då var det väl lite mer riv efter det. ja. Ja, bra. Ja, så lite byggnadsvård först då. Och ja. sen så, vad hände, vart var tog du vägen sen? Eh, sen sysslade du i princip tio år med butiksbyggnation runt om okay. i Sverige och Europa. Något helt annat? Ja, ja. det kan man väl säga. Ja. Lite mer finlid. ja Och hur var det då att vara ute och utomlands? Och Nej, galben? men det var jättespännande som sagt. Man fick ju se väldigt mycket och träffa väldigt mycket nytt mm. folk och lära sig verkligen något. Och ta allt på egen hand. Mm, vilket, jag... vilket är den ballaste butik du har byggt? Alltså, oh. om du tänker liksom såhär alltså, så Den sjukaste resan jag ändå ah. gjort Det var väl att flyga ner till Madrid Och jobba åtta timmar och flyga hem igen. <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> Fint Vilken bra reseräkning. <laughs> ja lite så. Nej, så. Byggde vi om Cinderella. Ja ah, båtar. Ja ah, ah, ah, tax free shoppen. Där var vi ah. däckade i Eller dockade heter det ah. kanske. Däckad kan man vara. Inga om man är däckad i taxfri shoppen. Måste... <laughs> ja. Kul, kul jobb. Men du, nu har du varit i branschen ganska länge. Hur kan du, vad har hänt inom byggnadsbranschen? Ja, men under Det är dina... mycket smidigare. Det, det är inte många som slår i en spik länge. Om man säger så. Det är ju okay. skulda mestadels. Då hand... alltså, tänker du verktyg och allt Ja, Ja, alltså, det är allt har ju blivit smidigare på så mm. sätt. Det är ju mer hjälpverktyg idag. Mindre fysiskt, ja. eller? Ja. Kom det, här men det barnen... är fortfarande jävligt fysiskt. Är det, inte jo, det? det är ju jävligt jo, så är det. mycket det, allt det, det, som, det som fan. Det är mycket mer tänk inte. inom det ergonomiska. Ja. Så nu, egentligen, nu är det mer liksom frågan om att ha ett schysst batteri än en schysst hammare? Ja, men lite så. Men du har fortfarande ett hammare i bältet, eller? Nej, men eller, man kan, bält, man kan bält, inte ha bältet. alls. har aldrig använt, använt bältet. Alltså. Den paroppar fickorna fulla istället. ja. ja men är det samma egenskap i en skruv som i en spik? Mm. Alltså, för, alltså med materialet, eller? Äh. Eller ska det, ha, det ska ha samma syfte, kanske? Ja, jo, men så är det ju. Men det går ju ofta snabbare och det är lättare att demontera också med en skruv. Ah ja det är... alltså, alltså... Jag fick en helt annan följdfråga i huvudet när han berättade att jobbet inte var lika fysiskt längre och det var mer verktyg. Då började ja. du tänka på skillnaden skruvspik. Jag skulle fråga barn är det här väg för fler kvinnor i yrket? Tänk vilket man vad, vad kan Ja, men det, det som, har ju kommit så. mer kvinnor i byggeriet. Ja, men det måste väl vara. För är inte det här liksom att det blir mindre fysiskt? Att det ja, och är... Det, det är ju väldigt mycket sånt tänk, framförallt på mm. stora företag, där du liksom inte får lyfta för tungt och du ska ja, ha liksom det. Mer Är det fler hjälp. tjejer i branschen nu? Ser du, möter du tjejer oftare men, nu? Ja, men det är det ju. Ja. Som snickar alltså? Ja, Aha. både som snickar och framförallt inom pratsättning och ja, ja, så, ja, ja, ja, vi... måleri. Och, och... Bra tycker jag. Vad ja. roligt då? Ja, det är du, sen tog du steget och starta eget. Hur var det då? Att gå från en trygg anställning och starta eget? Ja, men framförallt det året jag gjorde det, så hände ju väldigt mycket också. Så att, det, var det samtidigt som du, familj och barn och allt det där, så att Ja, så roligt. Vi delade på oss samtidigt ah, okay. mm. och farsan gick bort. Då, jag startade oh. eget ina loppet av fyra månader då så att det, var, oh. det var en tuff sommar oh. Men, vilket gjorde att jag ändå gick in i jobbet på ett helt annat sätt också då mm. Mm. fick en bra <laughs> grund i vad, vad, vad, du för vad har du för inriktning på? Ja, är det liksom allmän snick eller vad säger Ja du? men det måste jag väl ändå ja. säga. Ja. Uh, och just inom butiksbranschen där fick man ju lära sig väldigt mycket liksom, kakelsättning och det var tapessering och det var målning. Och, så att jag menar, jag tar mig ändå andemästare tror jag. Ja just det. Och då, men är det svårt att räkna på jobben nu? Till och från. För jag tänker, jag vet inte hur priserna är på ja, byggsidan men det, det börjar väl gå ner oss lite i alla fall. Alltså, ja. Men förra året var det ju... Kalank. Ja, ja. Så då är det ju inte lika, för då var det ju dagspriser på, på varorna. Mm. Mm. Ja, precis. Vad var det som stack ju mest då? Ja, det var väl OSB och, och trädliga varor framförallt. Ja, just det. Var det på grund av kriget, eller var det inflation? Alltså vad var det som... Nej, ja, det var väl både och det skulle Det var säga. ja. Mm. Mm. Och framförallt transporter och allt under ja, pandemin det. och det där med. Ja, det var mycket där. Men vad, vad, vad är, var ändå den största förändringen att starta eget? Var det liksom de här arbetsuppgifterna med redovisning? eller men det har ändå, ändå velat liksom. göra under många år. Mm. Just det här att ha hand om byggarna från dels från att räkna på det det mm. och även fakturera som man har koll på liksom hela mm. ja, hela, hela delen ah, det om, ska... om man blir lite nyfiken på så vad heter ditt, vad heter ditt företag man känner fej jag är efter en snicka. Glenn Larssons bygg Glän Larssons bygg liksom. ja. för, för, för det här är ju superintressant och jag tänkte vad heter det Glenn, vilket är ditt favoritverktyg Oj jag tror att du säger bokföringssystem. Nej, det har vi inget så tror jag inte. Vad är, det, vad är det roligaste momentet då? Alltså, typ, vad, vad är roligast att göra? Vilka uppdrag är alltså, jag, jag, jag sysslar ganska mycket med takbyten. Vilket gör att du får jobba med hela kroppen Och det är inte så mycket fiender Utan man mosar på Bära tungt på långa armar Är det det roligaste? Det roligaste Allt har sin tjusning det är det Jag tycker det är roligt också Det är att är inte den andra lik Utan man får liksom Göra det Men nu nu ska du spela musik Vänta lite grann Nej, du är så het på gröten idag. Ja, men när du startat eget så har du ju inte kollegor och sånt där längre, tänker jag, som man har på en stor arbetsplats. Hur var det att liksom bli... Själv och så, jobbar ensam Och ja, inte ha någon att med Det är lite med. tufft ibland och så, Men jag har ju ändå lite samarbetspartner Så mm. vi jobbar tillsammans så, så. Är ni ett gäng som äter frukost Någonstans varje uh, morgon? Nej Det har jag vi väl kanske inte ja, men Det brukar man ju se när man in och köper fraller Ibland det sitter ja, de nej, men de, de hänger på att optimera, är det inte så? <skratt> <skratt> ja, jag, ja, ja. <skratt> de som är på optimera, Nej, jag såg vad hans jacka Vad han hade för märken Jag står inte optimera <skratt> Piip, men. Förlåder, men det här är ju jättekul Aha. Det är jättekul Och men, men det som är så galet med Glenn Det är liksom att han tycker inte att det där räcker Utan då har han hittat på något nytt ja, det Och det tänkte komma jag att vi ska till prata nu. lite med Men först tänkte inte jag Nej för fan, det är sket gammalt Aha, bra. Det, det, Men, men alltså, man måste ju ändå tillstå att Livet är en fest Ja På däck Ja I blodet Han är kort Vi skulle gå på bogen Och dansa hos en Och inte många lok Vi satte Det utskälld ut själv av en snutt. ...på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör det. Och livet är en fest. Mm. Det får man väl ändå tillstå. Det är ju fredag, tack gode Gud. Jag kommer ihåg att det fanns en Thank God It's Friday, fanns ju en, en discofilm som hette, mm. och den på tyska heter Gott sei Dank, es Freitag Det är egentligen det enda uttrycket jag kan på tyska trots studier. Var... Ja. Ja. Men, men däremot så är det, du var ju inne på det här med cirkulär ekonomi mm. Eh, recycling. Återbruk. Jag läste nu att, att det är ett världens uppsving för sekundhandbutiker. Liksom, det ser ut sätt att spara kul eh, Men sen är det också kanske kopplat till någon form av medvetenhet. Jag tror vi är ett oerhört sparsamt folk just nu. Mm. Eh, trots att man kan få eh, skyddglasögon värda 1239 kronor eller vad fan det var om man gick över till vattenfall. Alltså, ah, ja, alltså, har, har med Ingmar Stenmark. Alltså, ja, ja, vi ska inte prata om det, men jag blir Säger så upprörd. Ja, eller ah, hur? Mm. Va, liksom, när vi andra sliter med att försöka mm. hålla värmen. Någonting som kan vara bra om man ska hålla värmen mm. det är att man har väl isolerat hemma till exempel. Okay, ja. Ja, och, och, och då tänker man så här oh, man ska gå ut och köpa en massa ny isolering och allt byggmaterial. allt ah. Men inte längre. Mm. Eller hur Glenn Larsson? berättar. Hitta, vad, vad har du och din brorsa hittat på? Ja, vi ska ju öppna en byggloppis, heter det idag. Så mm. återbruk av, ja, återvunnet helt enkelt. Ja. Byggmaterial. Byggmaterial. Och vad kan, alltså jag som inte är i branschen då, kan du berätta lite vad bygg material kan vara? Ja, men alltså det är ju allt inom bygg så vi kommer ju ha kakelklinkers eh... Bajamaja Ja, Nej. men ah, skulle det komma in någon <skratt> <skratt> så får ja. vi titta över ja. den ja. Vi, alltså, I förrgår så rev vi ut ett parkettgolv mm. för vi skulle lägga in en helt heltäckningsmatta ett jättefint parkettgolv ja. Ja men det är till exempel en sak Som du skulle kunna höra av dig till oss då. Aj, Jag måste ringa Rasmus ja. och undra vart han la den. någonstans han har redan kört det till ja, säkert bryter sönder, brukar bli så Ja, ja. ja säkert Men, ja, men, typ. ja, men hur, hur ni man... För, för, hur, för första då, hur kom, hur kom ni på idén? Alltså idén har väl ändå vuxit fram Under en ganska lång tid Vi har diskuterat och det Men vi har inte liksom hittat en lokal förrän nu Där vi kunde liksom sätta spaden i verket mm. eller? Är det en gammal pa paddelhall? Ja, <laughs> skulle kan tro det. Ja, förlåt, för alla ni som har Vänta, investerat, för... i investerat i padel. Var är investerat i padel? Var ligger lokalen? lokalen ligger mitt emot Grandgården. Ja, just det. Mm. så det är gamla Eli som många säger. Ja, alltså. ja precis. Ja. Och där kan folk hur, ska, hur funkar det rent praktiskt? Och ni kommer ni och hämtar material hos män och människor? Ja, det håller, blir ju en kom Kompromiss om ja. mitt eget företag idag. Och det är mm. som jag kan åka på vardagar eller kvällar. Och plocka upp lite. Och plocka när folk ringer och mm. att de har något hemma. Och vi kan komma ut och titta vad vi ser att vi kan sälja vidare. Mm. Så det är bara skräp i våra ja, ögon ja, Men får det. man betalt, eller skänker man till er- för att man känner att man vill göra en god gärning och inte slänga det här fina materialet. Eller får man pröjs för det? Ja, men det, det får du givetvis. Ah. Så vi, vi, är på, vi, är på ah. kommission då? Eller, ja, eller? ja, du nej. får. Du, vi erbjuder. en summa. Så vi, ah, okay. Om vi ser vad vi skulle kunna sälja för så får du kanske en liten lägre summa då. Ah, ja. e, och du kan ju även istället för pengar i fickan skänka det då till lokal förening för ah, vi kommer ge bidrag även den tjänsten. Ja, ah, okay. ah, men shit så att du vad kan bra. göra lite för föreningslivet. Om du istället för att skänka ett eller förslant. Ja, land för men vilka och... föreningar eller ah, Nej, men det ut, bestämmer så... du själv. Ah, Okej, okay, så du ah, alltså, vi, ja. så vi blir ju blir bara en mellan eller ah, av den det tjänsten. Men om du sörjer den ändå administrationen. Det var ju tanken. Men, men det finns det här någon annanstans eller eh, var fick ni yeah. det här ifrån? Alltså det var jag satte lite ner i Skåne framförallt ah. att det finns lite sådana här laggor där med byggloppis och, mm. och sånt. Så att, ja, ja, men så, så vi har ju sett liksom att det slängs ju så grymt mycket mm. material idag. Ja. Har du känt det under dina år också när du ja, jobbat tidigare det då? Så ja. är det, det är ju många gånger man har åkt och slängt saker för att man, man har inte plats att förvara det. Eller... Ja men precis, varför har man slängt saker? Och det kan man fråga sig själv också innan. För nu Varför slängde man saker som egentligen inte, som inte var fel på, som bara inte Nej. Jag är. Helt, jag är helt oförstånd. Varför slänger man saker? Ja, nå, men. <skratt> den lilla hamster. Ja. <skratt> ja, men, så kanske men, men, man kanske därför... inte tror att folk vill ha det. Och, mm. och, och, eller liksom, ja, Som sagt, man har inte plats för det helt enkelt. För Nej. det kan ju vara liksom att du. Du behöver bara en halv gipsskiva till exempel. Ja. Och liksom, då skär du sönder den andra och slänger den. Ja, precis. Mm. Medan idag då kan du ringa till oss och, och få en slant för den istället. Ja. Mm. Och vi kommer att hämta den också. Jag tycker skit bra. Det ser så, så jävla smart. Alltså. Hur långt åker ni? Ja, alltså, vi åker väl beroende på, det är, beroende så. på vad det är. Som sagt ja, så, Men det är klart att då kanske vi erbjuder en lägre. Ja för, ja, för vi är, ja, kommer ju även ha öppet på helger lördagar och söndagar där du kan ja, okay. komma och lämna materialet mm. även till oss då. Du ringer själv så ja. själv det kommer vara personal där det ja, ja. Det, ja, på helgerna kommer <coughs> du vara personal mm. och vi kommer ju öppet om ja, minst inte minst till halv tolv, lördagar mm. och söndagar. Mm. Och, Nej, det är ju helt Men det här fantastiskt. är ju verkligen det här är ju verkligen liksom ropat för vet du, min yngsta flicka hon är ju med och hjälper till på en sån här vad kallas det, fritidsbank där liksom, man kan låna, ja, där, man kan låna med, där man kan låna utrustning alltså, mm. man, man lämnar in gamla skridskor och sånt skit som bara står i ett hörn liksom. mm. Mm. och så, så kan liksom någon som kanske inte, där man inte har råd mm. att köpa ett par griller faktiskt få låna ja. eller till och med Behålla ja. tills de man har vuxit ut dem och så lämna ja. tillbaka dem. Då, sådär, va? Men om man då frågar dig, då Glenn, vad, vad är det liksom vad är ni på jakt efter? Är det något speciellt sådär som du, som du känner att det där, är, det där är bra grej, det här snurrar bra, det här kanske blir mer av en hyllvärmare? Nej, alltså du är, är jättesvårt att säga då. Hur, ja. hur marknaden och vår Loppis kommer ju förmodligen se annorlunda ut varje vecka på ja, vad vi får det. in och vad vi säljer. Så att, ja. Det, vi kommer inte ha något självklart lager så att vi kommer alltid ha GPS och Nej, vi kommer alltid ha utan Man måste titta, till, titta in då. vi startade ju även en Facebook då där man kan höra av sig till oss och, och, och fråga om vi har saker ja, eller att man kanske är på jakt efter en viss sak och mm. vi kan då kanske hålla like, extra öga efter en sån grej och sånt. Ja, det här är skitkult och jag tänker att här det här för det är ju en, nej, ni grund och botten här nyvärderingsstudia tänker jag det hör man ju det här med att man skänkat ni är väl skänkat i fredningsliv ni lägger ju lite tid liksom bara för att det ska vara ett gott syfte för, ja va? men lite kommer, så vad kommer det ifrån liksom? ja vad kommer det ifrån uh... Nej, det vet jag inte riktigt. Det sticker ju ut lite. Annars ja, är, men det alltid, liksom, så är det ju ja, alltid att vi ska räkna du, på varje du, krona och generera det tillräckligt ja, ja, ja. mycket pris. Det är väl lite och... som, med, med, om man går återgå till padden där, liksom, mm. det gäller ju lite att vara först med någonting mm. som ingen annan riktigt har ja, tänkt. Det. I, mm. i, ja, så. Uh, Ingen kommer ihåg en tvåa. Nej, men lite så. Mm. Lite mm. så. Och det gäller ju som sagt att vara först innan någon annan nu, ja. tar idén och göra. För då är det inte lika kul längre. Nej, kan men, precis. Jag tycka. men du Glenn, då tänker jag så här, du är egenföretagare, ja. Det betyder att du, du är ute och, och på, på byggen dagarna mm. i ända. Sen kommer du hem, ska du räkna på nästa jobb. Och sen eh, när du har fått iväg offerten på det så ska du också titta på okej, okay, eh, jag kanske ska fakturera lite, mm. ska jag det. Sen ska du planera materialinköp för det du håller på med eller ska börja med. Alltså det, det är ju sådär, det är ju inget åtta till fem jobb eh, Det har du sällan varit Och då tänker jag så här: vad du gör nu är ju liksom att du skaffar dig ännu mer arbete Ja det kan man säga Eller hur? Hur, ja. hur, hur, hur? hur tänker du där? För jag menar, varje lördag och söndag Ja men det är väl lite det som är grejen att vi är två år då, så vi kan ja. dela lite vid den början För det är inte tanken att vi kanske alltid kommer vara det båda två ah. utan vi kanske, någon av oss kommer alltid vara där och sen kanske vi i sin tur får ta in lite hjälp mm. var för sig då Den, den här andra som du pratar om, det är ju din bror, Ja precis. Ah, Linus mm. ah. Han ah. kunde inte vara med här idag Nej, han har börjat jobba i Ja, ah. <clears throat> Det visste inte jag Nej. Nej, men så det här är att gemensamma... Det visste inte jag heller. Nej, det visste inte du heller. Nej, men jag... alltså, I Tranos vill man ju tro att man ja, jag har koll för, har folk och så för det något jobb i ja. stad. Ja. Alltså det är ännu flerare boxar för där behöver vi inte ens använda blinkers för alla vet vad alla ska. Ja. Ja, det finns faktiskt ett tillfälle då vi använder blinkers. Ja. Det är när vi inte ska dit. Just det. Det vi ska så att alla vet att vi inte ska dit. Vi inte ska, och så vidare. Ja. Ja, men då, så det här är... Ni gör det här tillsammans Ja. Men är han snickare? No. Vad Nej. Nej. Uh, han har väl är så liksom, och att mycket hemma. Och... Alltså sist jag såg honom hade han världens största gips på foten. Så då kände jag så att <skratt> men det är kanske inte hade någonting <skratt> med något hemmaprojekt att göra. Det är närmast han kommer gipsskiva. Ja, <skratt> alltså, <skratt> han kanske har gjort mer gjort hemma då kan jag tänka <skratt> när han <skratt> ja. Men hur känns det ändå att göra något med brorsan? <skratt> Nej men det är kul. Eh... Vad blir hans roll då? Han ska vara nere på loppisen och vad, vad, vad släpper in honom på att göra? Ja, kan det. han värdera material? Ja, uh, det vet jag inte riktigt. Man vågar släppa honom på. Men, nej. Uh, det, nej, men det är väl bokföringsbiten och, mm. och pappersbiten mm. och just uh, sociala biten kanske mm. som sagt och, och ha uppe på loppisen. Ja. Hörrni, ni ni lyssnat på Fredagsfröland morgontid i radio. Det är talkshow här på Hitze.fm. 97,8. Och det är Glenn Larsson som berättar om någonting som faktiskt inte har öppnat den. Vi ska prata lite mer om, om byggloppisen. Fundera nu under låten. Vad fan kan du för någonting som ja? bara ligger på hyllan där som du behöver bli av med? Mm. Jag har sådana här krampor. Är du intresserad av dem? Krampor? <låder> det är sånt där, som man spikar. Sånt där, sånt här, som ser ut som un. Ja, nej, jag ska förklara under ja, låten. Du lyssnar på fredagsförallan. Ja, du lyssnar på alla Klockan är åtta minuter i åtta. Och vi har Glenn Larsson, byggare, i, som gäst i studion. Men vi, pratar, ja, vi har pratat lite byggföretag också. Men vi pratar framförallt... By, heter det Larssons bygglopp istället? Nej, det heter Tranås bygglopp. Ja. Ja. eller byggåtervinning heter ju själva ja. företaget om. ja just det Och, men, men visst är det så vi har konstaterat att jag fattar inte riktigt om jag ska vara riktigt ehrlich, mitt mittemot materialmännen är inte det stiga det ja, nu är mitt emot granngården Ja, det är mitt emot granngården Är det, ja. det, det klätterväggen där? Ja, precis. Så det är fastigheten som sitter ihop med silon bakom och, bak och ja, till. ja, men då fattar jag Jag hörde materialmännen ja. du, ja. ja, mm. du är ju inte oh. så mycket i så länge så du Nej, du är ju inte. Den Förlåt. vägen kör jag inte Nej. så mycket Nej. Men du, jag vill prata lite grön omställning i, i lite näringslivet och din bransch. Har du märkt av trenden? In, alltså även nu är du ju egen, så då sätter du dina egna trender. Vilket du gör bevisligen med ditt företag. Men innan du blev egen, känner du av att de här vindarna, att man börjar tänka lite mer, återbruk, hållbart, valmaterial, av material, kund har kunderna börjat efterfråga, B vad händer liksom? Ja, men det märks ju lite mer och mer och framförallt sista åren här nu att folk mm. väljer, framförallt kanske som isolering då, om man vill ha mm. en sån miljöisolering mm. e och ja Men det måste ju också bara vara tänker, en utveckling som för er som jobbar med materialen mm. det är mycket som måste vara liksom rätt skitigt och impregnerat med inte ja, men det grejer. märker man framförallt när man ska slänga liksom hanteringen av det. Ja. Hanteringen av avfall framförallt då. Ja, att det... vill ta emot det. Och så bara att gegga till det. är det riskavfall bara. Men är det lagstiftning som liksom får bort de där grejerna? Eller är det kundernas efterfrågan av bättre grejer? Var ju störst skillnad liksom? Eller vad är det som driver? Det vågar inte jag svara på så. Kanske, men... Jag tror det är väl mer lagstiftning i så fall. Mm, mm. Hänger lagstiftningen med då? Är det för, behövs det mer? Är det för långsamt? Görs tillräckligt? Liksom för att... Ja, det är svåra frågor. <laughs> men, ja, men, jag, jag vill ju gärna komma till jo, jag jag tror ju att, ja. liksom, att näringslivet ofta springer före. Liksom att lagstiftningen och politiken de pratar ju om de här skiftena men det går ju så sakta och så springer liksom näringslivet före liksom att de, ja. de gör, ja. löser ju saker själva och sen så kommer politiken efteråt och lagstiftar lite och så säger åh titta vad vi har liksom ja, men alltså miljöhänsyn och, och, och folks medvetenhet är ju drivande på ett annat mm. sätt än, alltså Idag. förr tänkte man ju så här, skit i det, det ska vara varmt ja. inne men, men alltså, och, och nu finns det ju mycket mer information och kunskap mm. och då är väl liksom det här att det är ju liksom nya material, men det är också att se till att, att, att allt material... Det är, som, det är som med maten. Alltså de här skolorna som är jätteduktiga på att se till att det mm. inte kastas en massa käk. Ja, det det, det, det, det glänssysslade med ja. på byggsvängen mm. nu. Då kan ja, man mm. men Men då tänker jag så här, för om, man, om man nu ska komma till den här byggloppisen bygg, mm. då. Mm. Känns, känns det bra med miljön nu? Ja, nej. Ja, jag ja, är ja, ja, toppen. Jag kan nog. Ja, och du tittar på mig sådär som du gör ibland. Så, ibland känner jag mig som att vi giftar och blir så att jag tänker, vad fan har jag gjort för alltså, <skratt> <skratt> <Så, skratt> ja, ja, ja. ja. att <skratt> jag Nej, men jag tycker nej, men, det är jättebra. <skratt> alltså, för, för egentligen är det så att det har, det, ni tar ju emot allt som har med bygg att göra. Ja. Alltså, alltså, för du, du sa en sak som jag inte tänkte på. Som bara att man ska ha handverk. Vad heter handverk? Handverktyg, ja, precis. Alltså, det, det, det, gå in och titta hur många sådana där har du. Hur många behöver du? Ja. Mm. Se till att så kan du liksom chacken en ny. Sch en ny. <laughs> Något annat ja. Ja, men, ja, men ja. Mer eller mindre kan det ju bli så. För om man säljer du av kanske 4-5 stycken som du har liggande, så kan du kanske köpa en ny av den som man nu får av dem istället. Ja. Och så, men så. sakerna ska funka. antingen men så Vi kommer ja. ju inte titta inte över grejer. och reparera Nej. och Nej. Syssla, syssla med sådana grejer. Utan, grejerna ska funka och mm. vi ska kunna se det som ett säljvärde i mm. den. vi vi får in det. Men du glänsar små saker då som spik och skruv Är Ja, det något absolut, att bry sig ja om? men det kan ju vara liksom Öppnade och halvfulla skruvförpackningar Och allt sånt med. Ja. Alltså jag kan tänka mig Här nu efter detta Jävla <laughs> boom För altanbygger runt om i Sverige Under pandemin mm. Mm. så måste, Det finns nog säkert en del trallskruv Ja, ja absolut ja, ja, man, det, det, det. liknar liksom sån trallsbil med för ja. med, det blir ju populärt att bygga så här blommelådor ja, och sånt ja. mm. du får gå i också och det är ju jävligt bra om det, om det kan användas för det är ju ska väl upp till sakarbrända tror jag alltså, om tryck är om de om blir impregnerat. det är ju ah, inte sådär så att man eldar upp nej det ska nej, vi inte så, göra. Nej. Nej. Hon är spännande Nej, men öppnar när det det. öppnar vi ja, eh, 11 mars öppnar vi upp portarna till byggloppen. men mm. som sagt redan idag kan du höra av dig så kommer vi att hämta Ja just det, det, för ni vill upp. ju bygga upp någonting så att det finns någonting jag att Jag kommer bara på. på ett tips. Det är inte ja. jag som kom på men som, som en kompis till mig sa som mm. pratade om ditt företag. Eh, han är klassförälder. Och de kämpar ju med att skapa upp pengar till sin klass för de som går på ah, skolresan ett år. Och de det... går runt och säljer strumpor och kakor och man blir ju helt dölig. Ja, ah, det, det här. De här jävla god. Det gjorde ju faktiskt Linus med ja, du... sin dotters klass nyligen. Ja, ah, att bara det... liksom uppmana alla föräldrar att kolla vad ni har hemma. Och sen så liksom, ah, just det. om man kan få loss några hundra Precis, mm. och det är som sagt, vill du hjälpa din, din förening eller mm. så, så kan du specificerade att du vill skänka det till P13 ah, ja. i socken till ah. exempel så får ju de den summan ah, är ju... så att det är inte bara Taif förening som ah, får. Precis. Men, ja. du, men du Glenn, hur hur var din magkänsla då kommer, ni, kommer det funka? Ja men responsen har ju varit jättebra ah. och vi börjar ju få in väldigt mycket material. Så att nej men känslan känns jättebra. Ja ah, vad kul. här du, vad, om, man är, om man är sugen nu då Vad, man vill, vad, vad, vad hittar man er någonstans? Vad, vad sa du, vad, en Facebook-sida? Facebook, Facebook har vi ju ja, allt. Ja. Och då och heter då, ni? Och då är det ju Tranås Ja, Okej, okay. mm. då hittar man det här Ja Bra, Hörri, lycka till Jag kommer ja, säkert jag, jag kommer att handla, jag vet inte om jag har så mycket kul. Du, skulle kunna, du skulle kunna bli rike <laughs> tror jag, Om du uh, rensar lite uh, Jag ska be Karin kolla uh, uh, lite uh, nu, ska vi, nu, nu ska vi tacka för oss mm. Och så önskar vi alla våra lyssnare En riktigt skön helg Det var lite halt på gatan ja. i Tranås här på morgonen Så ta det lite försiktigt yes. uh, Och så stort önskar vi dig Lycka till, lycka till. Och, Kommer Linda Bengtsingen komma på invigningen Oh, du ja, det brukar ah. alltid vara en sån där Ja, ah. ah. ah. jag tror jag leder den 11 om du gör någonting ah. Ah. Ja <laughs> ha ni. Fixa det, ja, det Sköt om er, ha det bra, ha det bra. Hej hej, hej.